اولائک علی هدایة ربهم اولائک هم المفلحون سورة البقرة اول انہیں سکی مسرہ لا اله الا الله غای بدر و اندازونو بیان ولا اول انو سل آیاتونو کی غیت لار سما ولا تمهید لار وتر برابر پتومهید کی اوالانه خبره ذکر شو چاغز قران کریم مقام او قران کریم مقام او قران کریم عیزت او شرافت چې دارا روانه مساله غپ ذلونو کې درانه شي او وساو صاف ذکر کې صفاتونه دمون منع من عليهم اولنه ډلا اغه ذکر کې چې فاتحه کې ذکر شوی و انا امتا عليهم څړی باندې نام شوی او اغه نام ول خلق داږي وي او سی خيونري داغیقې په ذکر کې داغیې عمل ذکر کې داغیې اخلاق ذکر کې عمل است دی یقینات است دی یوومنون بالغیر او عمل است دی یوقیمون او اخلاق است دی او مم ما رزقناهم ينفقون بیا دا غئی یا داسې فطونه نور ځی کرکې ایمان په وحی باندې او بل ایمان په اخرت باندې دنیا کې راغې حکم ذکر کې هدایت د هدایت پاسوارې وي او دا آخرت حکم ذکر کوي چې دې کامیاب دي په قران کریم باندې داسې جماعت تیاریږي د دېو اځنا دا قران کریم عظیم شان کتاب دی چې چا دره روانه مسلو منله چې او بدو والله مسله ده پاقیدي او فعمل باندې او منله نو هغوی وه ب دنیا او پاختې کامیابوي الله دی نه ی منونه بلغیوي مقی جاات د تخوااو د متقي اخلکې کتابونه کې قران کریم یې نخه ذکر کړي چې بس متقی تقوا خود زړتصې دې نبی علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک ته نبی علیہ السلام وایي التقوا ها ہونا تقوا د زړتصې زو اشاره الی صدره سلاسن دری زره نبی علیہ السلام پر زړه اشاره وکړا چې تقواد لرئ تیس دي نو موږ تاسو په تلګي جبلان کې تقوادار دي او که تقوادار نه دي او دا ظاهيري علامات دي چې دا پکې نو هغه تقواداري الّذین یؤمنون بالغیب کسان چې غي ایمان راوړي په نالې د لو سې زنو باندې یؤمنون بالغیب چې غي ایمان راوړي بل غیبی داسې سیزو چې غوي ایمان د زړ نه معلو ته پخله خبره کوېی او زړ ک نه د ایمان نهوي ای. ایمان د زړ نه معل او د ړونه هم داسې معل چېغ یا د رواندوننی د رواندون او شکون و مکون په ک نو دیت ایمان نو ایمان در زده عمل ده دخلی عمل نده ده دی وجه نکم خلق چه آغی منافقانو آغی صرف دخلی نده ویل چه منگ ایمان روڑو او زده کې ایمان نو نو اللہ آغی تا پا داود ایمان که در اوجن وی چه ده دی دا خبره چې دا نو در دروغ ده نو ایمان د زړه سیس ده نو یؤمنون بالغیب د زړه معنی بل غیب هغه څه نه چې هغه تخکاری نه هل غیب څه توي عالمان د غیب مطلب ذکر کئ چه غیب دی توي الخفی الذي لا یدرکه الحس ولا يقتزيه بداهه العقل اغه پر سستوي چارا په هوا سبا نه معلوميږي په وګونو باندې په سترګونو باندې په پوځا په خلو په لاسونو هغه معلوميږي نه او ذات تل وته عمر ساي نو ندي تغيب وي لیکيږي ل کو الله رببول زت ته زمونګه رسا نه فرشتو فرشتتوو ته زمونګه رس نه کېږي و را تللولو ته زمونګه رس نه کېږي جاته او دوزخ ته آخر ته زمونږ د قلله د هوواسو داندمونو رسا نه کېږي نو چې دامنې نو دا, دا مومن دی د ایمان د پورتیس دی چې څنګه د ځن حالات شروع شي نقص او داغ جیان حالات شروع شي بیا په دامل لا ذلت اله مړني لا مړني پر سات وتل نی وي خو د تعلق د دنیا نه کټ شي او د آخرت سره شي نجدي غفرښتې ويني چې د دې رالي نو کدی کافری ند تا پاتاو لگی چا خبری خورستی اوی نو کدداه ته ایمن را و دینو نه لے قبول زګه دو اس دل نو دا داد لیدو ایمان دی لیدو ایمان قبول نه دی ایمان د پټ دی با ولو لیو بزرغو نو خدای په مینا واسطو نه اوراز ماځګری کې ناسته ارون نشی پاشا چا, چا, چا کارلا روان دی باچا و توی سکے نو دی او توي جنت کې محل فرسوما په بصورو په باندې خرڅه یې ناغو ته په دو دینار باندې اړ باندې هر نشي په ځان په خنده شونو لال دینه وي جنت کې دې په دوو دینار محل کاڅه د بالول وجه د دو دینار او تا جتون نو بیا زبیدہ تیرې دا ادارو نشي په داخلا زبیدہ او توي پهلول اسه اگه و تغاری پا جنت کې محل خرسو ما په پا سو بانده وی پا دو دیناره اگه زر دو دیناره روی است لیه وارکڑوالا شپیش وی آرونشید باشا خوب بولی دو چه در شپیش کمدنو جنت ته او جنت تزی نوچه روانه دنو چاپلاره کمانه که وی دا زبیده پا دو دیناره آغست ده واپس شا واپس وی دا اغست ده بادشایو خوب سارتی اتویلی یار یار لری و دیوال غگ لری بحلول دا خبر را سیدلی دا که خبر خدا سی شوی دا مازیگر بیان آسته حارون رشید باچا تیری کی و توی باچا دقا توی بحلول توی باچا وی سکه بحلولا اغار توی پا جنت کی و محل غخر سوما وی بسور و پیوانی وی پا په چې دا ټوله باچا یې را کړو در کوم ده نوار رشید باچا یې دیبه خبره ده پرون په دوا دیناره او اونه چې کمنو په ټوله باچا یې باندې وی دا څنره ګران نشو نو ارور باهلول وڅوي پرون اړدلې سوداونه اړدلې سودا ارزان یو څو دیلې ده الله رب ول عزت منګل په نالیدلو باندې ډیر قیمتي جنت په لک سبان دیر قیمتی پا نالی پا دیر دا دا دی راکې په نو شوی کنه ډیر قیمتي جنت په نالیدلو باندې په ډیر څه سکه راکې چې بیا یې نو بیا کاغا د اوخ په زبان وانی وینې ته یي او د مال په زبان د دنیا د دې سرنواله سر اسمانه پورې د سروس پینو ډکه کی او بیا ورکې نو بیا یې الله رب ول عزت نو ورکی نو یومنون بالغیب ایمان راوڑی را پښهشا را او نا دیدل چې څنګه نو ایمان راوڑی اوس خلق د ساينس د وادینا په خواټي کمندنو د الله دا ورېدو یو طریقه دا الله نه دا ورېدو طریقه دا وجه شرک په شیطان را مخه تکو نو شرک د وادینا په خلق د الله نه سوشو واورېدو هغه کې شرک کې توهمات د بابان های ریدلو در درگان های ریدلو در پاٹو می های ریدلو در توا هماتو ترقی اکلا نو زدی سیزون حقیقت توایی جز اخکاره که چه در تور سیزون اسدی آجز هدی پدهی که در خلای توب رنگ نیشتا نو شرک جگمدن و رد که خو بل طرف ته یو بل الحاد راوڑو چه لی دل اینی نو منی اینا چې نفکاری نو نیمنو د دیو جناس سائنس دان اکثر ملحی دی ده اللان ده اوڑی دو بلا طریقه اغا الحاد دے. یو شرکو او بل الحادو نو, نو نی دور که در او د سائنس سرقه چه کم دنو اغا شرک رد که خو الحاد پیدا که پیدا گئی نئی پود میں الحاد اقبالم یو ذای کیوی چدی تعلیم کی کمدنو دن کو نسل کی الحاد پیدا کو الحاد پیدا کو نو ایمان پر غیب باند نہ روڑی چوی خکاری نہ و پرست نہ خکاری تو منی پیریان نہ خکاری منی ڈاکٹران تقریبا تقریبا پیریان مریاں نہ منی نہ کم منی نو دا یس روز کی تلی یا تہ قرآن درس سنز شوی گنینو اکثر درس اس خپل ج کم دن دو خوردبن جراثیم تا ته وایې چې تاسو په علاج کې سم غوین دي جراحي دي بکوای کمی نو دا چې د خربینو لاګا نو کاری د تاسو خربین باندې او چې الله او بي چې فرشتي او الله او بي چې جنات تي نه نه منی رضا چې کمنو یا انه وه الہات چې کندنه را پیدا شې له یو صفت ادادی چې یؤمنون بال ذم مطلب د دې دادی چې يؤمنون ایمان 바라ولې دی پټول څه زنو باندې بل غیبي پداسه حال کې چې دی وب پشیشاوي دی وب پشې شاوې یعنی دی غایبي نګانبي رسول سلام باندې زمون ایمان نه او نبی رسول سلام نمون غایب یو مونږ لیدل نه نه دا نه لیدل کېدنه هغه غیب نه لیدل کېدو خو مونږ تیسیو غایب یو نبی رسول سلام یې اورځي وی ماتا نلقا اخواننا چمن بکل پر روڑو سر ملاوی گنو نہ صحاب و توی حوالتنا اخوانا کہ یا رسول اللہ ولیمن دروڑن یو نبی علیہ السلام و توی تاسو خو می یاران یی انتما صحابی تاسو نو خو یولیم ملگد ملگرتیا ملاوزہ صحبت دته ملاو شویذ تاسو خو ملګری زمایروڑ نور دی وسوقتي وی چه را از دل دل نما په ماو ایمان راوی از ما رونه وی درو استانو منت نبی له سلام خپل رونه وی لی خو چې مون خپل مقام په خپل خراب نکوه خپل مقام مون په خپل خراب نکوه نو یو منون دا مطلب چې ایمان راوی دا حال کی څه دی غایب دی دایځ کنده نو غایب دی, دی. الذین یؤمنون بالغیب آن کسان چه غی ایمان روڑی اومنی ایمان روڑی بیل غیب بی نالیدلی سی زنان بیل غیب بی پششا نالیدلی ایمان روڑو نو با کلاسو چه بسو ایمان می روڑ ده نور پریده وچه سه کیگی کیگی کی کی کی و نانو دوی مور پسی عمل زکر کئیم ویو قیمون از صلاح تا او دی پابندی که ده منزو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ او دې پدريته کندن مو مزلره پر ټول عبادتونو کې مونځ کندن هغه خاص تو مونځ کندن هغه خاص تو د واجه دواجنې چې مونږ په عبادتونو کې داسې عبادت ته دې په اهتمام سره یو بنده کوي ن طولو د بدن عبادتونو تبادې تیارېږي د مون زواج نه د علا تعلق مضبوطيږي او چې کله د علا تعلق مضبوط شونه طول نه کیس شي اساني شي بلکې ور سره ګناہوں پر خدلوم آسان شي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر من سکه مر سره د پلیتون نه منکې نو یقیمون باباندی کی او درې دی منځلارا اقامت د مجسمه مطلب دی د منځو دراولو دا منځو ریکارڈ چې ځړې وی او درې یادا تامل چې ځړې وی او درې د منځو درې دوسته مطلب دی قران کریم چې کمځه د مانزو حکم کړه نو هغه که دا ندی ویلی چه یو سالونو منز با کهی منز با کهی تش ده منز قولی نید یاد کردی بلکه ده منز ادراولی یاد کردی ادراول ده منز علمان زکر کهی چه منز ادا قولی یاو سر ده ادبونو او ده شرطونو او ده فرائض و واجبات و مستحبات و یعنی ده منظر ظاہیری دانچا آغا چه گمدنو ده سنت مطابقی یو اقامت که یو ده مطلب ده چه ظاہیری دانچا ده دا موز با مزیدار روی یو سڑی منظر که ظاہیری دانچای مزیدار رنو نبی علیہ السلام اتای فصل لفین نکلم تسول منظر که تا خموز ندکڑه زما موږ چې دو تین سره سمون څاوه علاوه دې خیال ساتل پکار دي یو کړس دې موږ سره او لوګ سوچ پکې پکار رس بونس بونس بونس لا څنګه وایي تا موږ چې څو راته کې رکوع کوو سجده کوتي په ایمانوه کدا وخت ایم ته سبحان ربی الاعلی درزه دی ویل کی موږ وت ازریکو تعمیر څه خبره ده په یو یو ساتکی سم وتا یادو په څنګه وی وی چې او د ذکر یي الله اکبر الحمد سیقول هو تک وک الله هم نمون نوم سیلامون ستوګنا و د الحمد سیقول هو تک دی بس لگا ازلیون دیوته لگا ګو ګني تاسو چوګه ځو خدای خبر کوم الله لمه پکې تاسو غو نه کان خلک کې کې تاسو خوله کوی خوله خبر زار کې رووله یو سره راشي نمون څنګه وې سب کایو پر سبحان ربی الا اعلی بیا سبحان ربی الا بیا سبحان کله ک اللہ ته شمار چګورایو زله ال اخرہی بیا بل زله ال اخرہی بل زله ال اخرہی فدور سات خو نو ویل کیږي نامو کو ته اسی ګم جوړ کړی جو و سبحان ربی الا اعلی سبحان ربی سبحان ربی الا اعلی داود انو دا د چې څنګه زر زر وایو نو سداز الله ز شان سره مناسب نه چې سر کته کړې چې څنګه څنګه وایو ورته راووت زالم شیا نو فون دا کې سوت الله اکبر الحمدلله به رحمت کړې تاسو راځئ سپیډر به چې وې ما څه چلے اخره الله کته دومره پلا غلی ګیا خراب دي جوړ دا پلا دایری د موس چې دا نو دا دا څه تریڅي سره کول به کار دي چې سړی د موز نه په سلام جار واسي چې سړی ته خو قبولی که کنه ځان تا چې که دا موز مازه مالا څه کړو ما ماته بسو قبولو زمون د موز نارسته په خپل پیښلاو کې کاته د موز قبول نه زغورې نام درکنه یو قیمه نو صلات یو مطلب د اقامت دالې چې ظاهری دان چې د موز مزه کول سنت طریقې سره برابر دې مونس کے بعد یعنی روح تے چا خوشو دا باطنی روح تے مونس کی چارہ اللہ تا حاضر دا چه دے ل قسم کہ ظاہراں دا گنی چه د اللہ دے دربار کے ولاد نذر دیم تے د اللہ پس کی ہوئی دربار کی د دا اللہ دے دربار کی ہوئی دن دند موزی روح تے چا خوشو دا مونز بغیر د خشونه سوفیا سوفیا کرام ذکر کوي ای بغیر د خشونه مونز داسره کا جسدن بلا روح لکجسد اوندان به سها نو د مونز د خشوه اهتمام کول چې کمه کم, کم د مونز په روکن کې سړی د دا, دا خبره یاد وي چې ولاړې نو دته دا یادي چې د الله ته ولاړیم چې رو لدي نو دومره ورت یاددي چې ما الله د سر کټکه دی او چې سجدې ل نو چې دومره ورت یاددي چې د ووی ما اللهته سر کېښ نو چې د د د داونه سده کوي روو کوي نو د د زلوومڅ کوي سجد رکو کوي نو دویم دمونز اغا روح سال دمونز خوشوش داغی خیال ساتم درم دمونز اقامت داری چی دمونز ترویج کول نورو تا دمونز وینا کول کلو ماتختو تا امزولو تا ملگورو تا نورو مسلمانو کشرانو مشرانو تا دمونز داوت ور کول کور که ده چهی تا پوسکایی ده مونس تا پوسو مو که چه تا سمونس کلده ده بچینه چه تا پوسکایی چه سکول تستلوه ده تا پوسو مو که چه تا مونس لستلوه ده ده مونس پا کول ده ده اسلامی حکومت یوزه مداری ده چې اغیبا ده مونس رواج کوي د مونس پر تایم که بدو کانون بندی وستو خیال کا سوچگا د ثوابای بازار تو ګورا چې نیک اسما کې یا دیږي د ثوابای بازار تو ګورا او د انډیا بازار تو ګورا او دو افریقی بازار تو ګورا د موږ په ټیم کې یو نه باندېږي په سپر کوم د مسلمان د بازار او د کافر د بازار نشته او کم از کم دا داسې کمو د اسلامی وکومت د مداوي جوړيږي چې ځان ته اسلامی وکومت وئ نوغ به دمونځ د روواشي کوو پابندې کوي ه په خپله نه کوې نو که کوولې نو اخبار کې به نه را ته دپهپ د نوچیوي کې نو رااج نه چې د اخت وک کې یا د جازې وکې نو په کې راغلی پرټوانه دا پټان ور مرې جوړی نه کوي ځکه دی خو په پرټوان رو باچشي او او ادارېدار دفتر موږ کې یودارې دروځي کې یودارې دییاوی پلان کې دربارته زیریو کړو هغه لهالو دا رځنه چې کوم نه کارو کې دغه په خیال نو موځای په خپل لته نو بل ما سداوتور کې نو زمونږه احتمال مو دروځ کول دا دري خبرې دا اقامت د موږ دې ذبی وجنه قران کریم یقیمون ذکر کړی دې چې دای په پابندۍ کې رواچکۍ به موږ د مو خیال ساتي د د دریو خبرې استعمال دا اقامت ته نور تسیرو ځان لهلو و قیمونونه او اوی به بندې کې وقیمونونه او دری وج کمو مجله په ځ کنا هم ون کیکون او دغنا چورکړي موږه د لړو لګینوا ما ځ کناوميون کقون او ده سنا چور کړی منی د یُنفقون دلیل گئی نہ مالی عبادت او بل اخلاق ذکر کی شد سره همیشه د ګل فکر پزان وی پ ځان باندې تشمایم نیوی چې وایم مزرما او ټوله نہ بل کې د سره د ګل فکر وی د اخلاق عالی شان دي د بلویو اخلاق باندې فائض دي ومما رزفناهم ينفقون ومما ظهر غسان رزقناهم چې ورکړي منی دلیل را کمال یې کړی و مِمَّا او دا هغه رساله چې ورګړې مې دی لاره نو ماستو مال دا مال ندي غټ نعمتونه سلور دي چې لا لبندله ورګړې دی او دا دې بارکه پتی د قیامت پرځي سکے یوه نعمت عمر نو چې کوم عمر مې اور اور کړلې نه ده لګې نه لا په ذیمبا نه د 100 روپے دی د پارای لګې نورو د روپے دی د پارا وق ورکې چې نورو ته بیان کی نورو د پارا او د دین تر قاعده پارا وق ورکې دا الله پلار کی وق لګې کنه دا طالبان ملګری ټول چې اوس درس نراغلي دا نه الله لار کی کنه مجاهدین دا الله لار کیږي کنه طالبان مدرسو کې دا الله لار کیږي تبلیغیانو نه چې دعوت ته روان دي دا الله پس کیږي الله لار ټول د ال لا چې د الله د ب د پااره کوممهت کېږي نو غ د الله لاره وي په خپله باېلا کېدهلو د بلې دپاره زوا کوله داله مسلمان شان دی که نه ټولو دینیمهد تونو ته ر سفا کول په کار دی نوواام ماره قناوم یون کوون د یوشی شو او دوی دووان وا مما او دارین چې دلمور کړی دی په عمر مرکی او ده دوري شباب د ځوانه دور نو دا وی لګی نن ځوانه ځوانه په څه لګی کرکٹ ځاری په څه لګی کرکٹ ټول صوباळे د صوباळे او پټ بال اکی نت او موبایل ځواني په دی ولګول مړا راشد لک د ځوانانو کار تا وګوراین آمنو فتیه امنو بربهم وزدناهم هدا ځوانانو مړه د خامونو د قومونو د باچا نو تفتیول ټکړي سامیا نا پت یس کرهم یقال له ابراهیم ځوان وګورم ابراهیم من افصل مدینه یصا رجل و گورا قرآن کریم کی رجال و گورا وقال رجل مؤمن من آل فرانا یکتو مؤیمانا زوانی زوانی لالا بودین بانیو لگا نرنے زمانی زوان بان لالا سجواب ورکی یرا چه تا پوستیو کی جو زوانی دی پس زڑا کڑی دن جنیب و توی چی پا فیشن کی دولو پر دا زن اځه کومره د ځان ته په رغړزي اول کانو منځوبادي جنکو په واره پیدا دی دوی بس لا پاک توون چې لکه چې جناله پیدا کړو نو سبا خور دا ګيري په پلترا پرې بری کوه طرف رې او کمیسونه لا په بول برښام دي څنګه یی په سید یوګ دې کمیسونه واچول لکانو د خوځو پیدا رونه څنګه یې شروعو درورره الله ربوزه ته وایې چې راځي جنیمته پیدا کړو نو په دا باندې ووځو کول ډیر کوشش کو کې نه رکی دی نو دې با لال څه جواب ورتي په څه زړه کېډه په کرکټ کې موبایل کې او اصحابین او ذیم نعمت هغه رضواني مړه رضواني او هغه جناج شهاب بن شاح کی الله زوانی خوماڈا باز تالیبان او دا سا بردس کالاک زیارہ اللہ دی پا دین اسکے کامات دتون نصیب کی بس وڑوکے انو چنے انو چلویش انو تالیب دینو چی بیا خلویش انو بس مدارستے نو تس زوانی نی کرکٹو لی دا نیلویس ابراہیم اولاوی ما پا اومر کی کرکٹو لی دا لی پا اومر کی وی اولادی پا دہلی کی کرکٹ میں چود ملتی سر اخوا وی ماوی چی زوینم دا کرکٹ ست ست ہوئی دا څه شه دی نو یې لاله لند کرکٹ تماشې لا نو یې تل کوته کې کوم نو ور د ذیشون بازداتې ودری دوکیشون نو یې د شانه مفتي زبر روانه مفتي کی فایت الله علیه رحمۃ اللہ یو غار روانو داغه کورو د مدرسې تقریبا 3 ل فاصله او پیاده به وهله ساهر او مقام یو غار روانه قبل اسماء توکل چې محمد حسین وی چې بانه یو کټولې ماخروه المدرسې ته وی دا اقیره دینه ورسته ما کر کټ تدې دیله او طالبان په خپل کرکٹ کې يرته اړ دی لهې مصیبتې ښا طالب تلې سن کرکٹ کې يرته اده په کلام د کراچۍ طالبان په کې پو ډیر د دې کندنو په وټولو کې دغه تا نه استي میچونو ته ټیوی ته استي د دننه ووی په دای وې چې ګمنونو وی مولان پاره وشو مولان پاره نه شو د کنتاران پاره وشو چې پاري شي نو په دې دکان کې نو یا چې ګمنو کاست میست دکان دې که څه یې راکړي آیا بل شان دکانو کې بیا ځار لا نه بیا چې ګمنو دکانونه کې ځان لګیږي نه دکان کې بیا ناشتي نه په طالبای کې فره ای زګه کنه چې الله دې نه کارو ali ونه نو ځواوی دا لا ژوندا کا دغه ځواني ما زېدارا ده الکه نه مله ځوان نه یو بیا په بډاګان کې وو اوس په ګډاتو نشته اوس ځوانان په موټر سایکل دورو وبول دي موټر سایکل قاتل لې مخکې نه ځل پیکرو کچي موټر سایکل ته سواري غناوته باسا اې سپات نه لګي چې بیا وتی کوس یو کوس بته نه شي یانو کو ساجي خبره الله دې کو ساجي وی د ځوان الک اصل چې موټر سایکل توکي جنې دورو نه را ګرځکي درہم نعمت اگر دے علم وامیم مار ازخناہم ینفقون علم یولور کڑھنو دے لگئی علم یولور کڑھنو نور تیج تکندن داری بیان کی اوخر چکی وامیم مار ازخناہم ینفقون علم چکندن دے لگئی درہم سلورم مال وامیم مار ازخناہم ینفقون او داره مالنا چورکڑمی دیتی لرانو لگئیه خدا دیر و زیرنو کسی کې دا مال مالو لیا دی گنی دا طول نیمتون دا لگاولو دی اومر بوم لگئی زوانیم علمم او مالو خدا دیر و زیرنو کسی یا دیر مال ناولی زکا المالو یمیلو الیه القلب مال چی دیگا نا اگر سر حاضر استو واګر زر واهینو بیا تقاضا ده دا یو سړی بل تر مال ګټیا و نو هغه توی وی کدا سر پکاري کنه نو حاضر ده یارانہ ضروري کدا سر پکاري بل هر د سړی ته کور کې ډاکټر سر تازه شه ده کرے ته نه سر ته ځو نه ور سبزی نو ور ته جوړی کولې ګو بیا ته وای چې کرے سر را وړوکې تل د پلار م د کډ سر غواړي او غ او شو بچ پلاته دی ووا چې مخپل سره ما د ک سره نو مالتهې کمو لو کوونته کې خلک لک پیششونتیا ډې کوي ننفس په ډیر بخلی ځان ووجني وخت ورکي ت لګ خو لکه چې د مال ته وواای چې په چا په چا را وړ کوي مالابازي سره د چاسه کار دیاره کاسته دا راته و سره ایبانه ما نه و سره په کوداي چې یو په چا سره بیا خبره خرابه ده دا چې کمندونو د دیو جن قرآن ځای په ځای د مال دې سګي وکړي واه م بارزقنا او ينفقون او دا غنا چې ورګډي می دیلارانو لګيې ګورب دنیا کې یو چې کمندونو نظام نه راشتراکیت کم یونزم چغی وی دادری وړه شریک تی مال زن زر دادر ته شریک تی و زمین زر دا دې کمند ټول شدی زن زمین زر دادری وړه سيزونه دې کمند وی دا شریک تی دې کې دې کمند وی سوداګر نشته دې باندې دا, دا وگیر څوک نشته اوبدم دې کمند نه غې دا وی چې دویم نظام په دنیا کې نو یو سوشلزم نظام دی سوشلزم او دویم نظام چھدے نو آغئی دا دکرکی چھدے دا سرمایہ دارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام اغیوی مال نمالک تے دیچ چاپک ترے حق نشترے مالدار دے اللہ پا بردی او غریب دے اللہ پا کتے دی او سنے نظام دنیا کې اوس نظام سرمایہ دارانہ دے بل درم نظام دي شرعي چې مال ده مالک ته خود غریب حق پکې شته الله وی رزق ناهم ما ولا ور کړلې نود دده خو ينفقون بل لسکي ور کوي ورزق ناهم دا چې پوسوشیلست والو باندې رات شو او ينفقون دا که سرمایدارا نظام باندې شو ورته وانې ما رزق ناهم ينفقون دا غنا څور کډمې د دیلارا دی نو یون کوونه لګ نو لګ نو الله چې تهویل نوپ کسه کوي فصل ل ل ر کا دی به په مال ګټو کوم د چاتاب دي او په مال لګولو کوم د چاتاباب دي نو جوواري اوس اوس دنیا کې جوواري چې د که نه اوس د سرمایدارانه نظام کې جواری او سود دا بالکل عام ني بالکل عام ني اوس دنیا کې چې د کوم خلکو د بانک او د بارګین د دې سره تعلق دی نو هغه دی وی نظام په طوالت نن سبا یو جواری به وا په خواله د درې کسبه ته ناشته سه یوه پڑھ به او کو بس جواری په وا نن سبا حکومتونه جوار کوي توی چې څه مواد د ذل العالی ائمه کوي لو ماليزیا ته ده تلم وی مالګرو چا کار لا بوزلم پیولو ای زاو اولوي زاو می مې چې دا سوګر خپل تشیده په هغه وی چې دا د عالمي انټرنیشنل لو جواره مرکز ده وی دي کې ما او تنا دي کې بادشاہان جواری کوي او یی د دې بیلډینګ یو خصوصیت دی چې دا ټور د زیاتې په څیر په پاکستان صدر زرداوی په لګېږي چې د کمل صدردا شیش صدر په سما واع ټور نه زیاتې کې روبه لګېږي نن سبا په عالمی سطح باندې جوار کېږي سٹاک ایکسچینج نن سبا د عالمی جوار دا دبل شای جواتوب داخلك د غواله لري دا نمزاربۃ نسیشو دا ستاک کین دا عالمي جوالا عالمي جوالو دا خلقواله او اوس وحک پل حال فاین موقوس مخک جگمنو دا جوالی په کراچای لاهور پدی کیوا خو دپختانو علاقه نه وراغلی دا موبایل په ذریعہ باندې اغږ جواری اوس دل کیا اپ جاننا چاہتے ہیں کہ کرکٹ کون جیتے گا میسج دا مستقيم جواری دا وخت ته موږ په دې نکو یوه چې کوم به پوي پتا ده نن دا عالمی جواری دا کرکٹ په میچ روانه کیږي او کھلاڑی اغستل کیږي واقعي دا کھلاڑی اغستل کیږي د دل دلته خلکو ت پتلی دلته د یوپ سره شرتونه لګئ سی و سووک بګي و میچ په سو شو بل ورتهوي زما په دو شو وکټې بهصور رالی ور کې بهڅک کېږي د بالګ بالنگ جوواري ده دور جوواري ده د ال ال جوواری ده د کلاړي کلاړی جوواري ده او د میچ میچ جوواري ده دا د سو باو ته خلک ناست دی. دا مستقلی جواردا او ټول پیسې په دی باندې ولا غولې وامن ما رزقناهم ينفقون دا لابد باندې به مال لګه فقیر کډو په دې صوباړو باندې غره لګه په دې باندې کومو جوارای نه کئ دانن ثوابه کیم کیږي ثاب ټو پای کیم کیږي ثاب شو حکیم کیږي ثاب پیاو ده کینی دا د خپل تنو ولقیق عمراله لوډ سپیکر افهمه باندې کا چې سوق د دینه سن شي خبر نشي او څنګه ماي دان کې ترقی کو ترقی شوې ده سرمایه کې بړوتري د دک مړی ژوند چې مړی ژوند دي کومړی مولان په دک کې لګې دي مړی مړی او کومړی ژوند دي ده په دې باندې لا خبر نشو ده د مولوال نه خبر نشو چې مړی مړی یو کومه دي ده ترڅو کافر کوم ځای تر اوراستې ده اغه مسلمانان ته کوم ټول جوار ګرکل درن ساعتونه خوځي جوار ګریږي د موبایل په ذریعہ باندې په ی باندې او لګیالي او د افیکو روم ته اثر مولا سره سره د دې غون نه کسمې ویلنو زیاره په پولیس کا کارځي وښی دي راځي چې در په سکنه مري باندې جوړې ترڅ کړه ته د اسلام سره دې لیک کړه په کوبک مول بچ ختم بچنه نار خو به د دنیا نه دله توپ د لنګانه د صبح یتشوار یو څوک چې کمنو خللو پورته کی چې ګینی خبر وو کی وامن ما رزقناه منفقون اور نه دي جديد دتون سره فغان نه خبري د دین اړو فغان نه خبري چې فتنو ته د دنیا کې شته وګنيشته دي د سره صوت دوم نه کی مور جون پکون کې د کرکټ په جواره راځو کو کوي نه تازه قران دی کنه مقدس لکن انا نائف الچرا وَمِمَّا ض ناو من فون او داغ نه چوررکړی مندي لاو لګ وَمِمَّا او داغنا چ ورکړ مې د لانو لګ ب چې ما توررکسطې او لګي داګ نه چې ټول په سکی کې او لغې او ل بګونه بیا ټول ورک خیر د ه پر دهوااممارضت نام یون فقون وال نه یپمنوونهبي معدي لیل سرلورمېفتې د کرکي پهګیبانندې ایمان را یعنی په وحی باندې سره یو واسي مونږه زکات نه لري یو واسي مونږه زکات نه بلکې په خپل ټول زندگی کې د الله د رهنمایي د حقي باندې یقین کوي چې مونږ له الله کمه رهنمایي کړی دا وایي کمه رهنمایي کړی دا مونږ په هغه پس روان یو والذین یؤمنون بما انزل الایکا وا که سان چریمان راوڑی په هغه باندې اون ضلع الهیکا تنازل کړی شی ویژه تاته یؤمنون بما اون ضلع الهیکا شیمان راوڑی په هغه باندې تنازل کړی شی ویژه تاته قران باندې ایمان راوڑی په قران ایمان راوڑی نو سمندن چې قران مجید څه کومن خران مجید دی انا غلط جنګ ماته دا قران مجید دې زمون په ایمان کې دا قران مجید دي صحیح نه دا قران مې خويندوم جو دا مجید دي په قران ایمان راوړلو څه مطلب یو چې دا د الله کتاب دی الله را لګل دی صحیح نه کله کتاب الكتاب الاریب دويم دا کامل هدایت دی خدلل دا د ژوند خدل ولار دی ہدایت دامت مطلب دا زموند د جوان خودلو سره درې د دې هیڅوک مقابله کولې د دې هیڅوک مقابله کولې کڅو کوئی چمن د قرآن په شانته ہدایت جوړو ارده قران کریم مقابله کیو نظام جوړو یادا شرعت پر ذریعہ باندې یاد بل ذریعہ باندې نو هغه د قرآن مقابله کاولې فتو بسوره من د دې پدې زمون ایمان دې چې د قرآن کریم مقابله سو کاولې دا قرآن کریم چې ده نو دا عام هدایت ته دا ټول انسانانو لږه دا ټول سمګ دول بکارو ټول انسانانو لږه داندا چې دا سره پر عربیانو سره پر عربیانو لانو. یا سره پاکستانیانو لا یا سره افغانانو لا یا سره طالبانانو لا ندار ټول انسانانو د پاروي پیزم اودا تر قیامت پورې هدایت ته پدوانه نه ستن راضی چې قانون بدليږي څوک دې قانون بدلول نه شي او دے چکندنو ایک سپائر کی گینا چکی ندار سر سو وقت پوری ووز دا چلے دلیں سو خبری دا دا اللہ دا طرف دے دویم دا بلکل کامل هدایت دے دریم دې دی سوک مقابلہ کولے نشی سالورم دا بلکل عام دے طول و خلکل دے او پنزم دا ہمیشہ د پار دے تر خیام دے دا پنزم خبری و ایمان نقران کې کہی منیم الذین والذین یؤمنون او هغه ځان چې ایمان راوړي به ما پټول هغه باندې ټول باندې پښه به ما پټول او هغه باندې دانه چې سم او سنمانه مونږ او سیاست نه باندې قران او حدود نه باندې دا چې تلاوت د قران په ما سار چې را پاتېدل ما جک ته وې چې سار پاسې ده منو پاس من یاسین میول چ ياسين دی وی کړه نو قران باندې دومره باندې چې ياسين تلاوت یې منی نو قانون یې ولې منی بیا ولې په برطانوی کول پانه په سلګیو په دغه باندې تنخاله نه ولې بیا دلته چل او چې قران دی ومنو نو بیا ولې غواو په دې په غلطه طریقه باندې کای چې نیم منی او نیم نه منی به ما اون کا طول اوغبا نه اون ذلایل کا نازل کړي شي دي طول قران کریم بابا نه بلکی ورسره احادیث بما اون ذلایل لک زګل قران کریم وضاحت احادیث هم الله نازل کړي دي داو الله رب عزت نازل کړي نو پرويز یانو قرآن نو منو په دی آیات کاپو نه پرويزه دې آیات دوی کافر شګنه یو منو بما اون ذلایل کا روانې تننال <سؤال> کی شوي دي تاته وما اون زیله من قبلی کا او ف روبانې چېنادل کی شويدي ستا نه مخکې یعنی پهتییررو کې تابوبانند ایمان لری لري پهرو کې تاب لري یبان لري دومرریبان چا په خپل وخت کې د هدایت الله رالیګو اوس تفسیلي هدایت په د قرآ ک دی اوس تفصیل به ک دیما او للی وما اون من قبلیک او اته نازل کړي شي دي ستانه مخه ولما یونز ظلمیم بعد یې کاو پښته او چې هغه چې نازل ولې مشستانه رښتو داو پښته دا, دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام رښتو په کتاب او بل وهی نشته او په قانونو نشته نو مرزا قادیانی ته کوم نه و, و, و با ما باندې و هی کیږي کی. ناطق تو ویگی خدال الله در طرف نه شیطان نه طرف اين شيافين لا يوحون الى اولياءهم ليجادلكم دا شيطان متوهم كي الله رب الاول در طرف و دروازه بنده شوي ده وماون انزل من قبلكم اواغ جناز پاغوان جناز کله شوي دي من قبل کا استانه مخه وبلاخرتهم يوقنون فين صفات دعو هم يُوقِنُونَ او په آخرت باندې د یقین کوي او بِالْآخِرَةِ او پراستنې باندې وَبِالْآخِرَةِ خپل مانزه د دې کې کیدان او بِالْآخِرَةِ او پراستنی باندې د یقین کوي نورستانه چی شي دا وروه پرستانه څه شي چې پرستاني باندې سکی مقادیا نه زره او شو ویردی مطلب دار ہے چې په نبوت رستنی باندې دي سکی یقین کوي په رستنی نبوت باندې سکی یقین کوي غلام احمد کی اور کشمیر زابود برولاننت کی لعنت را سزا بود دري دنیا بیاار دري دنیا او او بسې کرد کدر حقیقت سګیدارل جزا بود چلاسی باباوی وی غلام احمد کی اور پښو میرزا بود غلام احمد چې دا اورښ چې کندنغا میرزا برو لانت کې لانت را سزا بود پاګ دې لعنتی دې لعنت مستحقو د دې دنیا او او بسې کړو پدې دنیا کې ډېر غپلې ری کی در حقیقت سگی دار چې په حقیقت کې د قیامت در دوزق پیرین نو دیری غپلی دي نو دا تحریف تے با قرآن کریم کې اللہ خیر دوائی دوڑنبائی سی بارین اپنی موضوع مختان بلکل با دی آخرت تا رمان مخینی تا گزان لبا قرآن کیوں بورو گنا سا تسا آجتے لوگو گورا آیت نمبر ترے باہن میں چورن میں سالور قل این کانت لکم الدارو الاخیرتو بس اخیرت ترقفل تا که اللہ راوڑو کنا ساده ساده تو قل, قُلْ این کانت لکم الدارو الاخیرتو و بالاخیرتی او پکور رستنی باندی و بیدت او پکور رستنی باندی او رستنی و تذک و ایتداد دنیا پا آخرنی رز باندی با قائمی د دنیا به اخیرا نه او بل هغه ارزومه اخیرا نه دا بس هغه نرسته بیا بلش پاو او بل اخرت یو فرض رستنه او بار کو رستنی باندې د یقین کيو د سکې یقین طالبان خو یقین پیجنی چې تاسو وايي اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع دا په تاسو پر ځان تاریخ کوي یقین دې ته وي چې دا دا سي علم نه دا سي علم د زړه پویا چې په ری کې شک شو بني وي کوک په گنی وکړي اسپیت کتاب کوک په گنی کوک کوک چې او سره وي نیک عمل وکوما نو کاهیرت راغې نو نه کومل به میکړی او قران نه نو دن ورن کو بیا مځبچې ولم بیا مخپاتې شوم ما ځکه نه کوم خو آسان دی ل بیا مخپاتې شوم دا کافر دې د دې کومل لې سي اعتبار نشته کڅ کیسو کې کانا په انستګرام کې ککوه وګینی کاراغه نو خپخاو کارانغه نو نپخا ن وبلا اخرته هم یوقینون تدایو بسي یقین کلک یقین به کړی دسولو چه کمدنو پوخ دی یقین میفی دی دیو اینا یوقینون ذکر کرده وابل آخرتی هم یوقینون او راکور رستنی بانه دی چه کمدنو دسولو نا یقین کوي دا پینزو صفتو نا ذکر کردل دی پینزو صفتو نو مالکانو دیو سکمدنو ثوابو نا ذکر کئی اولا اکالا حضم ربهم یوبر لئی اولا اکالا حضم ربهم دی صفتو نوالی چیزی نو علاہو دن دی بالکل پہید آیت باندھی دی مر رب حمد طرف حضر افلنا مر رب رب ل اللہو اللہ تربیت تیولی دو تا سپور نشوی کہنا رب العالمین کی ممویلی مو تربیت کو ان کے سوکتے اللہ رے اگورہ کہنا سنگا تربیتیو اے حزین السراث نوحو دلل متقین نوچاش دا اللہ تربیت قبول کنا اللذینا یؤمنون بال غیبی یقیمون صلاح سا ومی مارزقناهم ینفقون دا پنز کارون اکڑل دا اللہ رب لیزت تربیت قبول کن نو اصغا تربیت قوم کے ذات فتول گئی چھ اولائک آلا ہو را به هودا لشوب هدايه ځوان نه پولا اکالا هودن دې صفاتون والا اعلی هودن دې بالکل پتا ولار باندې مربهم ده طرفه درفلنا کنه تربيت کوونکی ولدا تاسو کو تربيت کو دا الله تربیت مربهم در طرفه درفلنا او علی راو سو اعلی دا خلق چی دینو دی پا ہدایت تی گویا کدا ہدایت سور لی داو دے پا ہدایت بانے سور دے دے دا ہدایت پاس بانے سور شہر دے قلعائی کالا ربهم دا خلق چی دینو دے بالکل پسام روان دي دا طرف آدھ رب پلنا دو ویلو چی دینا اللہ ما پسام روان کی واللہ والا قرآن ورکو نوچی دے پی روان شن واللہ وی دے اس پسام روان دے دے پا ما تھرا رسی مادم سکی گی؟ را نو اولائی که علا خودن دی صفتن والا نو دا بلکل پساملار دی مر رب بیهم داسی هدایتو چی اغا دے دا طرف دا رب دا دینا علا خودن هدایت دے دا طرف دا رب دا دینا نیچه اللہ ور تکنم اللہ خودلی وانو پاگی وانی سم روان دی دای خوب دنیا کې تمغای هدایت تمغای جرعت و تمغای هدایت اللہ رب العزت تمه ور کړه تمه ته هدایت او الائکهم المفلحون او داخلا الجنین و دئ بالکل کامیاب اولائکهم المفلحون داخلا الجنین و دئ دي بالکل کامیاب یعنی کو په دنیا کې او په آخرت کې کامیاب فلک ګورن هغه بداوی همو المفلحون فلاح کامیابی فلاح ستوي په فلاح یو معنی دا دا ان نجاته مینه المرغو والفوز بالمطلوب چې د سنې یریګې د اغېن اخلاص شي او چې سی خوخي غوته مې لوشي ته کامیابي ورنه چې د سنې یریګې د اغېن څه شي بچ او چې سی خوخي غوته من شي موند کامیابي غوته کاله الفلاح دا دا دوین زمیدار ته پاره بای کې فلاح وي زمیدار ته پاراباي کیسوي فال زمیدار بوډه او کوي نو هغه ډیر شي غانم له ګو کوي نو شي ډیر شي نو داو mehnat che din agha me warawli نو ذا قلب فلهون مطلب دا دی چې ان لوګو کی محنت barawar hogi در دی خلقو محنت چیده نو دا با سامره راوی در دی خلقو محنت چیده نو آقا با سامره راوی یعنی در دی توا در پل محنت سامره ملاوشی او بل زمیدار چی تخمو کرو نو پاتی شی که وی نکر نو پاتی نو شبی اخرابی کی ختم شیگنا نو پاتی کی نو دادی پاتی پا دنیا باندې یعنی دا خلق در حکومت مستحق دی چی دی دی چی کمی نو پا سالم دنیا پاتی ش او دید دنیا خلیفگان شي او دید دنیا حاکمان شی انا الارض یرسو ها عبادیست صالحون ایو او تک میوکو تالیبان درون ایاد لرئی بیا با سر او تک تک ملګری کی داسې داسی و اولا ای کوم المفلحون دا خلق جدین و زیده کامیاب و آخو اللہ نشین سوالو کلی ایت... اللہ رب و رزتی در خیر و رحمتی کبینا و قدر زحمتی سوال نشین په هغه هوا کې دا ولاړې ده زموږ